30. Meg Londonba jött. 2017. szeptemberre. Notkatban voltunk, a konyhában vacsorát készítettünk. Az egész ház tele volt szeretettel, csordultik tele. Úgy tűnt, a nyitott ajtón kiárad a kertbe is. Egy bozótossal benőtt területre, amit már régóta elhanyagoltak, de meggel lassan meghódítottuk. Gerebjésztünk és füvet nyírtunk, ültettünk és öntöztünk, és sok estén át üldögéltünk odakint egy pokrócon, és hallgattuk a parkból áthallatszó komoly zenei koncerteket. Meséltem meg a kertről, ami a fal túloldalán van, Mami kertje, ahol Vilivel gyermekkoromban játszottunk. Most már örökre el van zárva tőlünk, ahogy az emlékeim is el vannak zárva. Ki ez a kert most? kérdezte. Michel kenti hercegnői, és a szijámi macskái, Mami rühelte azokat a macskákat. Miközben magamba szívtam a kert illatát, elgondolkodtam ezen az új életen, dédelgettem magamban ezt az új életet, közben meg a konyha másik végében ülve, a kaját kanalazott a dobozokból a tálkákba. Gondolkodás nélkül kibögtem. Nem tudom, én csak háttal voltam neki. A mondat közepén megdermedtem, tétován, hogy folytassam-e és hogy megforduljak-e. Mit nem tudsz hez? Én csak... Igen? Szeretlek? Válaszra vártam, de nem kaptam. Most már hallottam vagy éreztem, ahogy jön felém. Megfordultam és ott állt előttem. Én is szeretlek hez. Mint eleve már a nyelvem hegyén lettek volna a szavak, így nem éreztem igazán sem kinyilatkoztatásnak, sem pedig szükségesnek, amit mondtam. Persze, hogy szerettem. Meg tudja, hogy így van. Láthatta, ahogyan az egész világ is. Teljes szívemből szerettem, úgy, ahogyan még soha senkit. És mégis, ha kimondtam, minden valósággá vált. A kimondásától automatikusan mozgásba lendültek a dolgok. Kimondani egy lépés megtételét is jelentette. Azt, hogy még néhány hatalmas lépés áll előttünk, mint például összeköltözni. Megkérdeztem, fontolóra vennie, hogy Angliába költözzön, és pedig ide velem notkadba. Megbeszéltük, hogy ez mit jelentene, hogyan működne, milyen lemondásokkal járna. Beszélgettünk arról, milyen logisztikával lehetne lezárni az életét Torontóban. Mikor? Hogy, hogyan és legfőképpen, miért is? Nem hagyhatom ott a sorozatot, a munkám. Ez a Nagy-Britanniába költözés végleges elkötelezettséget jelentene? Igen, feleltem. Igen. Ebben az esetben, mondta mosolyogva. Igen. Megcsókoltuk és megöleltük egymást, leültünk vacsorázni. Sóhajtottam, elindultunk, gondoltam. De később, miután elaludt, analizálni kezdtem magam, talán a terápia hatásaként. Rájöttem, hogy minden bennem kavargó érzés között ott van a megkönnyebbülés is. Meg, megismételte a fontos szót, azt, hogy szeretlek, és ez nem volt sem törvényszerű, sem formaság. Lényem egy része, nem tagadhatom. A legrosszabb esetőségre készült. Haz, sajnálom, de nem tudom, hogy képes vagyok -e rá. Énem egy része attól félt, hogy elmenekül. Visszamegy Torontóba, megváltoztatja a telefonszámát, megfogadja a barátnői tanácsát. Van-e bárki is, akiért megéri? Lényem egy része azt gondolta, okos dolog lenne tőle, ha így cselekedne.